Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er onsdag den 23. august, og her til morgen skal vi høre om, hvorfor danskernes afkast på pensionsopsparingerne i år er skattefri. Vi skal også forbi en investeringsstrateg, der har et bud på, hvilke aktier, der vil klare sig bedst i efteråret. Men først skal vi høre om, hvordan regnskabet fra en af årets helt store vindere kan ramme aktiemarkedet. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Rosau. Der er høje forventninger på spil, og årets helt store vinder, chipproducenten Nvidia, kommer med regnskab onsdag aften dansk tid. Det er vurderingen fra aktiechef i og Otto Frederiksen. Nvidia har været på alles slæber i år, og aktien er steget mere end 220 procent siden årets start. Aktiechefen siger, Nvidia har spillet en stor rolle i interessen for AI, som har været omdrejningspunktet på aktiemarkedet de seneste kvartaler. Det er både kunstig intelligens i sig selv, der har været i fokus, men i høj grad også underleverandørerne, og det er årsagen til, at Nvidia har været så meget i fokus. Nvidia producerer halvledere, der er essentielle i udbredelsen af kunstig intelligens, og da selskabet kom i regnskab for årets første tre måneder, blev markedet positivt overrasket både på dagen og de efterfølgende dage. Helt præcist, hvordan aktiemarkedet vil tage mod regnskabet, er dog svært at svare på. Otto Frederiksen siger, generelt i regnskabssæsonen for de amerikanske selskaber har vi set en tilbøjelighed til, at hvis du ikke kommer ud og leverer, så bliver du straffet på aktiekursen. Og dem, der så leverer, opnår typisk en mindre gevinst eller mindre kursstigning end det modsatte tilfælde, hvis du skuffer. Danskernes pensionsopsparinger er gået i vejret i første halvdel af 2023, og oven på de milliardstore tab sidste år er afkastet på omkring 268 milliarder kroner, stort set skattefrit skriver Finans. Det betyder, at der ikke skal betales PAL-skat, der i øjeblikket lyder på 15,3 procent, og som trækkes hvert år i januar, uanset om ens pensionsopsparing er realiseret eller ej. Investeringskonsulent fra Spar Nord, Michael Mielsen Sørensen, siger til mediet i en skriftlig kommentar. Hvis vi ikke havde haft et 2022 med negativ udvikling, ville et afkast på 612 milliarder kroner betyde, at danskerne samlet set skulle betale 94 milliarder kroner i pensionsafkastskat. Så lidt populært kan man sige, at danskerne har 94 milliarder kroner i pensionsafkast, til gode. Inflationen er endnu ikke færdig med at vise tænder, og vil man ruste sig mod de rystelser, det kan medføre, skal der skiftes ud i aktieporteføljen, skriver Børsen, der har talt med Saxo Banks investeringsstrateg Oskar Barner Bernhardsen. I de kommende uger og måneder mener han, at der vil ske en rotation væk fra tech-aktier over i mere stabile aktiegrupper. Derfor peger han på energiaktier, forsyningsselskaber, sundheds- og medicinalaktier og stabile forbrugsaktier, som dem, der kan blive vindere på aktiemarkedet i den kommende tid. Oscar og Bernhardsen siger, Vi så, at det var aktiegrupperne, der vandt, mens inflationen steg. Det er ikke, fordi det er noget nyt, men historien er bare ikke slut. Der er et skift i fokus. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på jørenvesta.dk og lytte med på Millionærklubben klokken 9.06. Tak fordi du lyttede med.